Retail. Це модне слово насправді означало торговельний бізнес, тому приймальня та кабінет були завішані фотографіями вдалих проєктів і рекламними макетами торговельних марок. Рітейловий підрозділ умів створювати та розвивати дистрибутивні мережі, як універсальні, так і спеціалізовані, від гуртової торгівлі нафтопродуктами до мережі аптек. Ну, з аптеками в Україні повний порядок. В Україні? Уточнив Віцик. Ви говорите, в Україні? А як треба говорити? дещо агресивно уточнив я. Та ні, нічого, я так спитав. З точки зору граматики, в Україні це правильно. Прийшов на допомогу Франкенштейн. Хай буде так. Але навіть якщо в Україні повний порядок з аптеками, це не заважає робити бізнес. При правильній організації конкуренція не шкодить, а стимулює. Логічно. Вова, змолився я, коли ми нарешті опинилися в коридорі. Навіщо усі ці розмови? Щоб ти уявив наші можливості. До речі, наш главар прислав за тобою власну машину. Це велика честь. Отже, поїдемо з охороною, як великі мужики. Відходіння скляними коридорами та розмов з дивними людьми у дорогих костюмах у мене звело спину, а пальці стиснулися в кулаки, приблизно як у Єрків під час злету. Я на собі відчув агресію тутешнього бізнес-середовища. Вона витала у повітрі і відкладалася в душі після кожної чергової зустрічі, викликаючи підсвідоме бажання вишкірити ікла. Тому полегшення, що його обіцяла поїздка в гольф-клуб, стало справжньою звабою, так що я навіть відмовився від обіду і, взявши речі, буквально потягнув вовку до ліфтів. Їжа без настрою, не їжа. «Бетонні джунглі оточували нас з усіх боків. Старі й новіші будинки, населені дивними мешканцями, на кшталт тих, з ким довелося познайомитись протягом дня. Чи то, може, в інших офісах сидять нормальні люди, а цих привезли невідомо звідки, спеціально для мене? Але так чи інак, ми залишали цей дурдом і відправлялися на природу. Саме те, що потрібно моїй спухлі від вражень голові». Кавалькада господаря холдингу складалася з трьох машин. Перший джип нахабно розштовхував пробки, в другому пекатому мерседесі на задньому сидінні їхали ми, а третя машина теж джип, мотелялася у кількох сантиметрах від нашого заднього бампера, ризикуючи розбити його на першому ж світлофорі. А задня, навіщо? спитав я охоронця, який сидів поруч з водієм на пасажирському сидінні. Це прикриття. Якщо нас хтось підріже, він таранить або доганяє, якщо той почне тікати. У вас тут що війна? Буває. Минулої зими я в задній машині працював, а шефа підрізала дев'ятка. Ми її бампером вдарили, так той почав тікати. А в нас морда розбита, крилом по колесу шкребе, не поганяєшся. Ну я відкрив вогонь. А що було робити? І як зупинили? Та ні, не пощастило трохи. Куля зрекошетувала об каналізаційний люк і попала в мужика на тротуарі, відстрілила йому яйця. Серйозно? Серйозно, такий кіпіш піднявся? Службове розслідування. Добре, що в мене тоді пістолет був законний, то тільки забрали корочку на нього. А зараз пістолет без корочки? Охоронець тільки мовчки звів брови. Це тобі не Київ, зауважив Франкенштейн. Хлопці хихотнули. А що ви маєте проти Києва? не зрозумів я. Та нічого, все нормально, поспішив заспокоїти вовка. Охоронці про всяк випадок принишкли. До речі, я показав у вікно, де на площі височів пам'ятник засновнику міста. Ви знаєте, де похований Юрій Довгорукий. «У Києві», – відповів ерудований Франкенштейн. Наші супутники перезирнулися. Мабуть, не вірили. Отож, до речі, ти знаєш, планування Старої Москви до болю нагадує Київ. І річка, і пагорби. У нас навіть свій поділ був. Вовчик, як це не дивно, був справжнім патріотом свого міста і глибоко цікавився історією. У мене взагалі складається враження, що довгорукий намагався збудувати тут такий собі маленький Київ. «А чому це маленький?» – раптом образився водій. «Вас тоді ще не було», – відповів я українською. А Вовчик спокійно пояснив. «Тому що Київ вже стояв майже тисячу років. Та й річка тут меншенька. Так що вийшла зменшена копія». А син його потім спалив оригінал. «Було і таке», – погодився Франкенштейн. На 15-му кілометрі Волоколамського шосе Кавалькаду несподівано зупинили на посту ДАІ. Я визернув у вікно. До машини наближався міліціонер, озброєний автоматом. Охоронець, який сидів на пасажирському сидінні, теж слідкував за ним. І щойно той перейшов на сторону водія, тихенько привідкрив свої дверцята, витягнув за пазухи пістолет і обережно поклав його на асфальт поруч з машиною. Після цього з незалежним виглядом склав руки на колінах. Ніхто в салоні навіть вухом не повів. Певно, звикли до подібних трюків. «Ваші документи!» Водій через вікно подав корочку в картонній обкладинці. За форматом мені здалося навіть, що це не права, а якесь посвідчення. Документи на машину. Вова, що через свій зріст міг вміститися на задньому сидінні тільки навскоси, опустив затемнене скло. «Та не бандити сержант! Не бандити!» Мордатий мент глянув з-під лоба. «Я бачу. Труженики!» Охорона загеготіла. «Чого зупинили?» «Це мене вас, першу машину. Перевірка документів». «А нас тоді чому перевіряєте?» Так ви ж самі зупинилися, зіщулився мен. Ну все, гаразд, їзжайте. Він козирнув і повернув документи. Передні пасажирські дверцята знову тихо привідкрилися і пістолет з асфальту акуратно перекочував назад до машини. Цікаво, а що б цей охоронець робив зі своєю незаконною зброєю, якби один з гаїшників залишився з іншого боку? Кортеж виїхав на трасу і понісся, порушуючи усі можливі правила. Ну, добре, охорона тобі не потрібна. «Але чому не візьмеш водія?» – поцікавився я у Франкенштейна. «Самому Москвою їздити. Це ж можна здуріти». «Це точно». «Ну і чому?» «Тимчасово. Я свого водія звільнив і ще не встиг знайти нового». «Ага». «Та ти розумієш. Веземо ми з ним тут одного нашого мера. Тобто, який нас у себе прикриває, а ми його тут, навзаєм, так би мовити». «Ну, а наші ж мери, щоб ти розумів, Московського Лужкова, на дух не сприймають». Конкуренція чи то заздрість. Дивиться мер крізь вікно автомобіля на кільцеву дорогу і каже так собі іронічно. От, мовляв, Лужков пам'ятник собі збудував нерукотворний. Я, зрозуміло, у відповідь теж видаю щось такого штибу. І раптом мій шофер розтуляє свого рота і говорить людським голосом. А я вважаю, що ми всі в дупу повинні Лужкова цілувати. Тут же аварія на аварії була. Скільки ж він життів зберіг? Уявляєш? Охоронці на передніх сидіннях зареготали, оцінивши комізм ситуації. І справді, запропонувати меру провінційного міста, щоб він цілував в дупу столичного колегу, це чогось вартує. «Цікаво, і що ж ти сказав?» «А нічого, попросив зупинитися, сам пересів за кермо, а цього ідіота залишив на дорозі. Тепер шукаю нового». «Круто, заразом і меру характер показав». Франкенштейн скептично посміхнувся. Для Уральських це ще не характер. У них там хлопці суворі. В цього ж таки мера торік гранату кинули. Це я тобі скажу було. Прилітаю до них, а мені кажуть, що Олег Петрович у реанімації. Зранку біля під'їзду кинули гранату, машина решето. Ну, я, звичайно, зриваюся до кімнати, вже уявляю його закривавленим під крапельницями, забігаю до палати і бачу, що наш Петрович сумний такий сидить на ліжку в піжамі. Голова замотана, решта – все гаразд. Ні крапельниць, ні крові. Пощастило? Зараз розповім. Я питаю Олеже Петровичу, що сталося? А він – а ти нікому не розкажеш? Що, сам на себе замах імітував? Не перебивай, будь ласка. Словом, виходить він з під'їзду на роботу їхати. Службова машина під парадним чекає. А кілер у засідці розташувався над під'їздом, зверху, на козирку, розумієш? Він побачив, що мер вийшов, висмикує чеку, кидає гранату, а сам через вікно назад у під'їзд і на дах. Професіонал одне слово. А граната? Вовка не витримав і зареготав. А граната влучає меру просто в потилицю, відскакує, котиться по землі, закочується за машину і на тому боці вибухає. Уявляєш? Шофера добряче покалічило, але живий. А у цього, крім гулі на голові, жодний подряпини. Полежав у лікарні тиждень для пристойності і на роботу, я теж розсміявся. Це ж просто легендарний випадок. Так отож, тому й просив нікому не розповідати. Боїться, що говоритимуть, ніби у нього голова така дубова, що гранати відскакують.